رحمن الرحیم باب من يجرح دعو زیر ایتا باب قول الله عز و جل قل حل تربسو بنا إلا احد الحسنين والحرب سجاله امام بخاري رحمه الله سرنامګني مجاهد چې کړه میدان د جهاد تلانو بس دې کامیاب شو که په میدان جهاد کې دې اوهلې شو کامیاب دې شهادت وته ملو شو او د شهادت فضیلت تاسو مخ کې چې رسول الله بار بار تقاضا کړې و او کنه تاسو شو چه واپس روغ و جوڑ راغی غنیمتون امروڑن ام کامیاد پدوار اصور مجاہد چه جهاد تلار میدان د جهاد تازر شی بز دی کامیاد دی که شهید چه ام کامیاد که واپس راغی نو دسی اجون او زوابون براوڑی چه خلق و تاریان شی نوی دا باب دی د دی قول دا اللہ چی من المؤمنین رجالون باز دا مومنانون سریدی ده مومنانو کی بازی سریدی من المؤمنین بازی ده مومنانونا رجال سریدی خسنگ سریدی صدقو ده استاذ باوی مراد دسارون آگا سریدی چه اتاسو بچو توایه سریشا و توایه کن سریشا یا و سری نئی نو بازی ده سڑی دی صدقو چاگویر اختیاکو دا اللہ سر ما حق وعدہ آہداللہ علیہی چیدوی وعدہ کرے و دا اللہ سر پادے باندے و دی مومنانو کے بازے دسے سڑی دی چاگویر مکول اللہ حضہ ذوس دا وایه نه له چالو سړیدی د بیا په پیرای شو صدق چاګویر احتیاکو معاهد الله علی هاغه شې دی وعده کړی ود الله سره پاغي مؤمنانو د الله سره او د رسول الله سلام واحده کړئ وا د خپل لاسه د رسول الله لاس کیخو چې حضرت د دین د په ربزان هم قربان او مال با هم او و به هم قربان او او ما را سی وکړه هر همینهم نوباز د دینه چې د الله سره وعده کړي وا من قادوا نحبه او رسول دی چې هغه پور اکړه خپل سیمه واری او د دین شکه مزه مواری په ځان اغشته وا هغه پور اکړه د الله پلار کې شیطان شو دیو نورو خیلکم اصحاب ابن عمر رسی الله تعالی و حضرت حمزه سی بیاد و حد نور شیدان و من همو او بازی دادی مومنان منو حقا سوقی انتظرو چاگا انتظار کئی چرا با کلب موقع راشی جستان پلار که شیدان شو و ما بدلو او دوی ندا بدل د اخپل خبره خبر تبدیل پا بدل والی سرا قد حدثنا محمد بن زيد بن خزانه قال قد حدثنا بالاغ الاحمد قال سالته انس قال حدثني عمرو بن زلال قال قد حدثنا زياد قال قد حدثني حميد طويل عن انس ولكن قال حضرات انس تخفل قراني واقع بيان اي غاب عمي غير و زماطرو دا حضرت آنس ده دتر نامم آنستخام دلی خود دی آنس ابن مالک دی او دتر نامه دا آنس ابن نظر قبل رسته سویلیو آقا با عمی غیرازر و زمات را آنس ابن مالک چه حضرت آنس ابن نظر چه حضرت آنس ابن نظر دی دی غیر و ان قتال بدرین دا جهات دا بدرناد د بدر در د جنگ ندې غایبودي کې شامل شې بنو سخاپاو چې را با سومره لوی خيسته مې مقام او عزت محروم شوم فقال نو دو رسول الله عز الله صلوا الله عليه اذا الله رسول غبت عن اول ختال ذو غير قادر شې ما دا غوي جنگه قاتلت المشركين جتاب جنگ وکړ په دې کې د مشرکانو سره حضره ستاسو چاول جنګو دا کافر سره پاهغې کې زهغې رومه دا خو ډیره بد دا ده خو قسم کوي لا ان الله کشرې الله پات لا ان الله نه که نه لا الله ا کې الله زه حاضر کوم خیتالل مشرقی نه جنګ د مشرکانوتا کشر یالما تموخرا کړ د دې کافرو سره د جن نو الله به وګوري چې زسومره توراکم لا يرین الله نو خامخا وبو نی الله لا يرین الله نو خامخا وبو نی الله ما حدا کار نام اسنو چزی قومه الله تعالی چې بیا د لپاره خیر سره د مسلمانانو د کافرو جګړه ولې نو الله به پوری چې د دین لپاره څونه قربانیکو ورته اوس وعده کړی دا, دا فلم ما کان یوم احد کل شورز لغزو احد فلم ما کان یوم احد کل شوارز لغزو احد او هو تو قزاوا واستقبل ودوهد بغزاكه مسلمانانو تتاس ویلو کنه اول فاتحه ميل او شو بیا شغوي خلاف ورزي او کړنو خوارانو شيکستو موندو چوي موندو نو, نو سچالو شو وي وين المسلمون شيکستو خور مسلمانانو انكشف المشرك مسلمون شيکستو خور مسلمانانو نو د آنس ابن نسروی اللہم انی آتزرو الیکا یا اللہ زعوزر کن مما ممہ دہاغینا صنع ها اولائی چه اوکر دی خلکو د خبلو ملګرو تا گوتا نیسی یا اللہ زعوزر کن تاتا دہاغا کمینا چه اوکر دی خلکو چه دا دی دا و تختید دا و و یعنی مقصد دا دپا ها اولائی سرسدی اصحابه خپ الملگری وابرا او الیکا اوز بزاری قومة تاتا وابرا او اوز زان بزاری قومة الیکا تاتا ممّا دا غی کارنا سنعا ها اولائی چوکا دی خلکو دی خلکونا مراسدی کافر ربا چې دی کافر و کم دا غین از ازان برکم توبه پرې شامل نشم او ملګر شکم کم یو کو دا غین یعنی مقصد ها یانی مقصد دویم اولای ذویم سرسره المشرکین مشریکان ثم تقدم بیا ور مخته شو دشمن تا ور مخته شو چې ور مخته شو نو مخ سعد ابن معاذ راغي فاستقبله او ابن معاذ ن د م خت حضرت صاد ابن معاص لشان صحابی دی فقال ند و تو ابن معاص ای ابن معاص الجنت الجنت طلب قوم اد جنت یا الجنت مقصد زما جنت و رب النذر او زما د قسمی پاغ الله چې هغه ز غرب د نظر دی نظر د پلانونه وا پا غرب می د قسمی چې زما د پلان رد دی په د قسم کوم انی لا اشدوری ها یقینا زمم ما بویداغي من دون احد د دون پا مانا د خاص رمرازی یعنی عند احد و نس د احد یا من دون احد دی خو د احد نه د جنت بوې رائت راځي دا تا وخت کې د باندی الله د جنت دروازې کولو کې دار در رحمتونو بارانونه پیرو شروع شي بعضي خلک د جنت بوی مومي وقاله سعد خير رواند شو چلواند شو جنگې ته او جنگې ته او جنگې ته حتا غریب ته شهدا لکه شهید ژوند اوس سعد بن معاذ ده واټه بیانې فقال سعد حضرت سعدوي چې انس بن نظر چې کم کارنامې او کړېغه مانو شي کولی حضرت سعدوي فمستطعه تو ما طاقت نلارو یا رسول الله اے د الله پیغمبر ما د هغه کارنامې سنع چې هغه نظر قاره آنسون آنسوی دارواره نده دا کشر آنس آنس ابنی مارک فوجد نبیهی نومنگا شدیو منده نصد پاسا اتیا گزار پا دشویو صد پاسا اتیا زخمون پا کیو فوجد نبیهی منگا اومن ده پا غا بانده فدی آنس ابنی نظر بزعن و نظر با سده پاسا اتيا سده پاسا بیز آن و اتيا لکا اتيا سو ضربتاً بسید و هلپا تورا ده تور غزارون او و هلپا نزا ده نزی او یشتل جدی په غشی باندې دوه پوشه مزدی وال سجن او تو هغه څنګه کوه تو او تو او رم یا دا او د شاک د پران له دا د تنvida فار د ښه ینه س دسی او س دسی او س دسیو حضرت انسبنی نظر باندې اتیا زخمونو دا تیار صحمون درې کې سمو ساده توري گزارو و سدانې او سکه دینو د غشو مشتلو و او مونږه اوموند د داخپل تر وقد قتل او دي قتل شریعون هم شریکان ډېر په داخلا کو وقد مس وقد مسل به المشریكون قد مثل وای او ک مسل وای وقد مثل او مسل کرے و پدہ باندې المشریکون مشرکان مسل قطع الاطراف چې د بدن آدم پریش پریشي د قریب نه پوزم پری کړوا شون دېم ته پری کړې و او ګون دېم ته پری کړی وو نو د مونږه ته جندانه چې را کم یوري فما عرفه احدون نو نه پیجنده ده ده حس یاو کس بس چا نه پیجنده چه ده آنس نظر ده کنه ده إلا اختهو مگر خورد آغا خور رالا ناغا ده ده د ده سرونه او پیجند ده ده گتو سرونه إلا اختهو مگر خورد آغا علا خور پسه بانده او پیجند غا سرونو د کوته راغو قال انس انسي بوئي چوس دا د غرانېږي چې مينل مؤمنين رجال صدقوا ماعد الله عليه كن نورا ممبګومان کو تا ته کې څنګه غري كن او قال يا دسوين نظن نو يو شي نورا يا نظن دواله منل چ ان هاذه الايه جدا ايا چه, چه, آیات چه, آیات چه نزلت فيه دا ناسل شويره په حضرت انس بن نزار کې وفي اشباه هي او غهم مثل دته کې من المؤمن دم واشباه غهم مثل دته كما من المؤمنين رجال صدقوا ما حد الله عليه الى اخر الايه نظر ابنی آنس ابنی نظر مخمتا صدا واقعیت بیان کری و سردیر بزرگ و تقوی دارو بیاندازی بزرگ و تقوی دار یو ظل ددخور و روبیه روبیه شدی پی یو بل خزی باندی گزارو کو دا مخمتا غاخی ولی مات کو تا سویلو شو ولی کو اوا خالک را پاسه ده رسول الله موطالبه کوي چې حضرت ده 40 قصاص وله مان سکي چې ارګي هو شوي هو جګي ابوینه منلي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته وي انس ابن مالک ته چې الک خور دی خزه بشتره را غاخه ولا مات کړو د قصاص بتیالو ابن نظر په خنداشو حضرت زما په الله بار وسره چې الله به زما د خور غاښ نه ماتي الله به زما د خور غاښ نه ماتي الله په یو سورته روباسي چې ګورو سبا چې ګورو غاښه لک رضا شو وي حضرت مونږ له دې خون به دیت راکی او غالي مونږه معاف ما وکړې ساس واقال ان سوې چې ان اخته يقینا خور لد زمالا کا کانو انشنی نظر د دخور چې دا انس په امکیږي ال روبیه رو روبیه دا ال کدیزه تخيال کوي دا مبي په کار شيخه دا ټکی روبیه د 10 تر 3 د انس په نظر صدا خور کسراته ا دی مات کو سنیه ت امراتن مخ دا یو خزی اما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امر او که پیغمبر علیه السلام به اختصاص په قصاص باندې چې اسن نو به سن غاخ پغ قال انس نو اوه انس د مشران نصا انسم نظر د خزرور یا رسول <سؤال> الله <سؤال> ایله الله <سؤال> رسول والذی باثک بالحق زماج قسمی با الله چته را دیګلې په ها کا ول ول الله دې قسمي په دې الله زمایته ما د وبرسله چې الله پاک په زماده خور غاغ بچي لا تكسرو مات بنکړې شي دا خبر کای ها انکار نه وي خبر کای زم ما په الله بروسه دا او لا تكسرو مات بنکړې شي سنیتو غاخ غاغ دی و قصاص کې په زماده خور غاغ مات نشي بل تا دا خبر اوکړه او چې ګورو هغه خلک راځو پر ازو نو دا مخالف مخالف خلک راځو بل بل ارشی پتاوان غشتو پتاوان غشتو راځو چې بس مونږ لږ غاخت او زه مونږ معاف کړې و اترا کول قصاص او قصاصې پره وو نو رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و داد انس بن نذر دا بزرگ نه خدا چې ان من عباد الله يقينن بعضه د بندگانو د الله د الله په بندگانو کې داسې مشته چې منو هغه سوق دي چې لو اكسن على الله کدي قسم وکړه الله لا برره نو الله په قسم کې خلاص کی, کی زین خلک دا سری جذبه کې راشي خدای مې دې قسم چې الله بادا کار کوي الله اوس کا الله زکارو نكي مې په قسم کې ګيري با نو باز یو خلک داسي چې الله ته دومره نس دی وي چې په قسم کې اوسړی وي زما دې په خدای قسمي چې تر دمخه ما خو په باران کې اوس کا ما خو په باران نشو قسم کې دا کوي نو الله ته دې دومره گراني چې الله و خپل کاروږي خ د سه بلمان کا غ شوغې بهې زهې د اسم کاله خ د سې اخې محمد بيي ې غ د خارج چې تم ځ د ان ځ دثابت قالله حضرتې خارج دا د مدینی مونهورې په طبعینو کې ډیر ل دا وسهدي ده مديني لوی علماء فتابينو کي سعيد بن مسيع او دا خارجة ابن سير دي وي چه ان زيد بن ثابت زمابلار حضرت زيد بن ثابت قال غوي چه نسختوس ما صحف ما دي كن صحف جمع ده صحيفتون ده صحيفه اګه کاغذ چ په کوم کاغس کې لیکل شوی وي خو د رسول الله زمانه کې د قران درس راوونکو چا سره په کاپي کې لیکل شي او چا سره په اور کې کېږي چا سره په پاڼه لیکل شي نو د ابو بکر صدیق په زمانه کې بیا ابو بکر صدیق حکم یې جوړ او د قران را جمع کړ او د او طويل چې د قران په مسحف کې چې د آیاتونه لیکي نو یو بدایی چه تا تم یادی د بل نده او ریده او لیکه لی هم چه سره داگه که امومی وی منگا لیکه لیکه آیات ما تا یادو صحاباو تم یادو خو لیکه ده منگ سره پیدا نکنو منگوی خدای سبه کهو نو چه لطونم کهو کهو ده حضوات خوزایمه سره روی تاگه سره لیکه فقط, فقط تو آیتا ما اونموند یو آیتا اوستاز باوی نشکما یو آیت من الاحزاب دا سورت احزاب کنتو اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه ما باغدع ریدد رسول اللہ نا ما تم یادو صحابو تم یادو یقرعو بیها چه رسول الله بدغا آیات لستا نماتا خوابو بکر ویلیو کنا چې شرط بدئی تا تم یادی نو تم یادی خواب لکلی همی فلم اجتها نماؤنمون دا دایات لکلی الا ما خوزیمت الانصاری مگر سرل حضرت خوزیم انصاری داملوی شان والا صحابی دی دا بدا تواقع راشی د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کریو چه حضرت خزیما چه یو کس شهادتو کی دا بد ادو کو صدغی شهادتی الذي ها جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر زول رسول الله شهادته شهادت دا دو شهادت رجولین شهادت دا دو سره و ی کاله چه حضرت خزیما شهادت کی دا یو شهادت پی sahibi کی بسو ددو سره په شهادت ها وهو قوله اغا کم زه اغا کما ایشا وا د قران چې تا د چا سره ونمونت له صرف د حضرت خزیما سره اغا دا قولي چې من المؤمنین رجال بعضه د مؤمنانو نه سړی دي صدقوا غیر اختیار ما هاغه خبره اهد الله علیه چا غیر وعده کړی و د الله سره په غیبان بابون انه د یو او سدا شروع کولی عمل صالح قبل القتال الک شجنگ لزاکنه جهاد تزنه د جهاد نمخې اعمال صالحو کې د دغه اعمال صالحو په برکت باندې به تاسو وړاندې پژن کې کامیابیږي چې څومره د جنگ نه مخکې اعمال صالحه کړی ډونه په تاسو ته تا کامیابی ده کېږي ملایي کې کلهر اعمال کړی ډېره کامیابی کدرمیانام کړی درمیانه کامیابی باطنام دغه جهاد بس دانه څ نور ورسکه وایز جهاد کوم جهاد کوم نه جهاد چیکېنو په برکت د جابه کې د اعمال صالحو به کې نو اعمال صالحو د مخ کې کول پکار دي عمل صالح عمل نیک قبل القتال مخ کې د جننه چلے کې جنګ لسی د جننه مخ کې اعمال صالحه پکار دي دا, دا, دا غیر دلیل او وقاله ابو الدرداء حضرت ابو الدرداء له شان والے دی مالګرو تا وی انما تقاتلون يقینا تاسو جنگيګي او تاسو جنگ کاهدا کافرو سره خو به امر کوم پخپلو عملونو چې اعمال دېري کامیابی ډېره چې اعمال کمی کامیابی کما یو او وقوله او بول دا قول لا چې يا ايها الذين اے مومنانو لیمتقولون ما, ما لا تفعلون ولتاسواے اغه خبره شنی کوي کافرو سره جهاد کوي چې دین قبول کئ او پخپل اماره ساري ها اغه نکوي کبورمکتن ډیر غټره او وسکه عند الله قنيذ الله ان تقولوا ما لا تفعلون الله تعالى د مؤمنانو بیان کوي الکه شي جنگ کوي څنګه به کوي میدان د جنگ کې چولالي قطارم قطاروم نو څنګه به کې که انهم بنيان مرصوص د مجاهدینو سب چې دشمن تولاړي نو دومره کلک ولاري لکتابه دادی بنیاد مضبوط مرسوس اوته وي چې هغه دټي مسکه ددني کمشه چې ډېری مسکین واخ کمزوري وي مسلمانان کې دشمن ته ولای نو دون په خو چې نه په ګولې وي نه په تورې نه په نه وي کلک ولاري نو مطلب دغه طریقه د جهاد چې کوي دقه څه کوي چې ميدانې جنگ کې کلک ولار حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شباب بن سوار فزاري قال حدثنا سائل الغني الصاغا قال سمع البراء يقول حضره البراء ابن عاصب وي غالبا غزوه احد و د اوحد منظر د سي منظرو شطول قومه د اقرارو ک شه کافر قر سليمان دي الک مسلمانان خواران دل تراغلي دي خوب آرامی پریده کنه ده مکی خل کنه تا سوالی ده ظلمونه که وی بسو حد مسلمانان شی ګورو یا سړی راغی مسلمان نده او دا دغا ده ده از غریه چولی ده و او وی حضرات او وی اسوکم بیر پا جذبه که راغلی ده جنگ شروکم که اسلام رولم رسول الله وطوی اول اسلام بیا بیاده گوکم جنگو کانو بوری کانا عمل لجنگ هغه اغمخ کی خواب قال ابو عیسیٰ کوئی سمیتو البراع ما وورد اللہ براعی ابن عاصب نا یقول عغیبا تا النبی صلی اللہ علیہ وسلم راقی پیغمبر علیہ السلام ترجل یوسر مقنع چ دغه سر پښ کړي شه يو بل حديده پوسپنا مقنعه اکثرې ته وی چې ترګوزه کې واري مقنع چ په کړي شه يو وسار داو بل حديده پوسپنا غالبا دا خود به بی چولي اچولې چراغي جذبه کېري فخاله يا رسول الله ندوي اذا الله رسولا شوکم وقاتلو جنگ شوکم او اسلمو او اسلام رولا اول كم عملوكم او اس جنب شروع داخلان لجا اول جنب كل پاکار دي بيان با اسلام رولو نو اخاتلو او جنب او اسلمو او كذا اسلام رولم نو قال رسول الله و تولي اسلام رولا اول اسلام رولا ايمان رولا بيا جنبا فا اسلاما سن بیا جنگاو فا اسلاما اغای اسلام رولو نو جنگ دو جنگ دو جنگ دو سردیلوی کارنامی اوکرا سن مقاتلا بیا دی او جنگ دو فا قوته لح نو غریب شید شو فا نو شید شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم و تروی جبا صلی دی عاملا قليلا عاملي او کله اوجراکسیره او اجر او ارتوار کله شو ډیر عامله سو یو منځه نو کله خو بازل تا کې اسلام راوړو او په زمه کا پس ویاله سن را پس دا غشو شهېتشو دا خلاص مل تا یا پاو چه دینو ده دی په اسلام کې تیر کو لیکن الله ولا مقام د سو ور کده شهادت او زګور academies مسلمان نه وي او چنګېدلې وي نو دایسنو نجناته او نه بلسو وجه اول وتر رسول الله وكي اسلام راورا چې دا امنه کارملي بیا چنګاوه نو څنګه وې دا یاد ته عمله قليلا او اجره عامله او کو او اجر ورته ملاو شو لیر کله ناکله الله پاک خلک وی طالب کنا وی کله ناکله الله تعالی هغه شریف مقام د شهیدانو ورکای چې یو منزنی کړي یو ور او جینی نیو دی نی کړي الله ول جنات ورکین واګه داس سره ری باب منو دا باب دی د هغه چا اتا هو سه مون چراشی غت غشه غرب النا معلومه فقتل هو قتلك غرب هذا غش و یا غوليتوي چې پاته نه لوي چې د اچاره داګه گزارو کو او سمتم عدم انې چې دا کم طرف نه را لاله خدا غلطانهسته په میدان د جنکی او ګولراله ته ولګې دي ایا داسره په شهیدانو کې حساب دی کنه من اتا هو سهمون هاوسوږه راغی اګه تغشه نن تاسو وايي ګولې او هو څنګه غشه غرب نامعلومه پاوکه راغی غشه پاوکه ګورې رااله او فقط له داسره قتلكم نو ما وی دا شهیدانو کې حسابي کې کنه په میدان کې تا ولاړې خدث ابن محمد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد قال حدث ابن صيبان عن قذاذ قال حدث ان امرؤ بيا بنت البراء وهي ام حارثه السراقه خ حاصلت انس وي ان ام الربيه 6 مورو دا البرا چاگا دا دا مور دروبایه بنت البراء چاغد حضرت برا سے لوردا وهي امو ابن سراقہ او هغه مور ده د حضرت سراقہ ابن د حارث ابن سراقه دلتا درایین الله کوم دی غلطی یا شوه ده ښا کتاب دی چه پاگه که یو زور و زیر غلطیانی دا لا دا کتاب نبغیر وره پا هر کتاب که کمیوی دلتم در آوین غلطیان شوی دا دیوی ام روبایی مدلی دا ام روبایی نده دا, دا پخپل روبایی دا اگا وقتی تیرا نشوه د چه دا خز غاخمات کرو دا نظر سوه خوروه دا اگه مراد دا او ددی نو دا د ربايه نو دا لور دا غدا غد خد ا نظر او د باران دا, دا زکاروستوي د اوس سي ته دي وهي امو حارثه ابن سراقا دا ربايه شوا دا مور دا, دا حضرت حارثه ابن سراقا حارثه ابن سراقا دا زه به در کې شید شوه دې او تا چې بدر ته لاړې خیر سره الټ غبوډ لګې د شهیدانو نپاږې کې د دنا ده حارثه نو د حارثه د مور نامه شو روبیه او د پلانو مې دې سوراقه ا ا صلی الله علیه و سلم دا روبیه را له پیغمبر علی السلام تا اوس په بدر کې خود حدیث زوی نه شي تشوي دی, دی کنه خدای دا چې چلو شالت او بوله ورغلیو نو وبوله ورغو بیس کله او نا معلومه شراره دې ټوله ګټ چې ورګه شو مرشو فقال ندي موري اوه یا نبی الله اے د الله پیغمبر الا تحدثنی ایا تما ت بیان نکې ان حارسه ته د حارسن چې د حارسن سهاله تي جنت قاتل لري جنت نه لري وقت تاسو به وای حارسه باندې شجل شبیوه قتل او دا حارسه قتل کړی شویو یوم بدر پر ورځ د غزوه په بدر ا سوابو وسه همون او د تا غربون نا معلومه ګولې راګلې واغښو دې په دې دګې درو نو فإن کان فی الجنه کزما د زې حارسه په جنت کې نو صبر تو زب صبر کوم چې الحمدلله لا ول جنات ورک او فإن کان غیر صالح او کشرې بغیر ده دینه مرم شو او جنت نم محرومې نو اشتهت علیه زبا کوشش کم پا آغا بانده فل بو کائی پا جاراو پا ویر که بس پا آغا بانده با ویر کم نقال رسول الله و توی خدیر پا خیر که جنت نا جنت شیدانو لعلام و دلی جنت نور کئی پا جنت کے لوی مقام ور کئی دا عام جنت خود عام و خلکو ده شیدانو دا پارخو ماوی لوی مقامی قال رسول الله وتويا ام هارسه اي مور د هارسي انها قسداسد جنانن جنان, جنان بناكوي جنتونه دل تمانا کاوي درجه انها قسداسد جنانن درجه دي فل جننه وجنت تي جنت خوم جنت تي کنه يهود عامو خالقو جنت یو د شيدان وي این ابن که استازویی چه دی نو آقا دا جنت اگا اوچت تبقی تطلی دی اصحاب فردوس الالا آقا حاصل جنت فردوس الالا چه اگلو یا درجه دا پا جنت که معلوم شده خبرش میدان د جهات تلاری پا جنگ نه اگل رستازوی لیو کنه الاساروی نرو گرزی دی جنگ تطلی ننسا با اکسیدون لیو اومر شوی یا داس نام معلومهغه شو د باندې راغې کوم ته په درن کې ساې شدانوکې باب منقاته د ل تکوونهکرمه دا باب دی د فلتغه چا چاغ چ کوي خو د څ د پااره کوي د وط د پااره نه د قون دپاره نه نامیو د شهرت تپارن نه صرف او صرف د دې د دا کافر د الله د دین د پر رکاوټي چې دا ختم شي چې د دین د رکاوټ دغش ختمي نو کم با بومن دا باب د فضیلت دغشا خاتل ايشا غ جنگ کي خولې تکو نکريمت الله د دې د پارچ شي خبره د الله هی الیا هغه بس قال الله بچ قال الله وليش بیا سوک په خبره خبرانی شي ګولې خداسن سليمان او حيدن قال خدنا شوغدا غن امر غل اي و غن ابي, أبي موسى زل هو قال وصاس بكلي و خده قسم چه د جهاد نه بغیر د الله کلمن او چتي نبا اسلامي ملکن او چتي او نه په غیر اسلامی ملکنو او کی ها چه جهاد شروع شنه بیا بدغی او ستداسه نشویلې د فیصلې په وخت کې چې لوی قاضي د مخ کې شي او ته او ته وی قال الله الاده سي خبره کړې دا غلطه وي نه د قانون نه ني س وخت چې قال الله بوي شو الاده سي وې د قاضيانو قاضي به پر پیډو باندې شو نو ته جنگيګه د دې لپاره چې شي کلمره الله هي العليا غوشتها اا او دیوی ابی موسی عشعری عبداللہ ابن قیس دادنا مده قال دیوی جا رجل راغ یو سری الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا فقال نو دی سریوی دا فقال الرجل بنوائی فقال دی راتنون کی سریوی سوی حضرت الرجل یو سری يقاتلوا اغ جنگیگی للمغنم د پاره د غنیمت یو سړی جنگیگی جماعت غنیمت مله شی ټوپکرا ته مله دا یو ور او اغ سړی قاتل اغ جنگیگی ل ذکر د پاره د یادولو چې زما شهرت شي چې پلانیم د غلط تر یو دا غټ مصیبت ته دا دانه مغه کا مالکدار کا وټرا شي عمرې ده بزي شهرت پکې حجل بزي شهرت پکې په مورکرو به دا ګول نه و دا راوړچې وي وې نه دا د زی زکه و ټل د چې زته کاوی تاسو خو به کاوی خدا غنه تاسو کاغه سوې تاسو تمویر یو زلم حج ته تلو قوم په به یو کس دلته دی ما اوس به یو نلیده موټره ولاره واست مو او غلو نه پینو وړ او او چی او کیسه مګه سښوا چې زم سم مریم چې زړل م او ماتم په له خلک نه ویل خلک بسوي چې ورکه مو یی چې خلک بسوي دا غت مصیبت دی الله دې زمونږ زونه دا چې خلک بدن نه بس الله الله بسوئی دایل بکایی نو یو سری جنگی گی د پارا دا غنیمت یو سری جنگی گی دا پارا دا شورت ور رجلو او یو سری دا یو خاتلو اغا جنگی گی خودریہ کاری دا پارا لیوریا چه دی اخی خلکو تا مکانهو خبل مقام چه په بها درائی سونه سونلی مقام درم مکانعو هر خپل مقام په بادره کې محاصرت پدی کې فمن فی سبیل الله پدی درو کې کم یو کس دې فی سبیل الله هغه کنه jihad کوي فی سبیل الله رسول الله وتوی دا یوم نه دی دا شه غنیمت د پارا جنگی کی دام شهاد نه دی چدا شهرت د پارا جنگی کی دام نه دی چدا د ښونه د پارا جنگی کی دام نه دی بلکه سره من قاتل سوق جي جنگيگي ليتكون كلمه الله جي شي خبر الله هي العليا جتا نو هو في سبيل الله دق كشتينو د سدي في سبيل الله لري اغا سر کي دا غره وره يو با پات يوم بعد ما يخرجون في سبيل الله لقد اصبلاني يوسف قالوا لنا وهذا لا لا واللون واللون الدم اوريه اوريه المسك عجبا حاله کی زوراونه د زمعلوم نه نه دا. باب قول الله عز وجل دا باب دی د تقو للمجاهد چې کله جهاد تلارشي بس دې کامیاب شو که پته اوموندله اوم کامیاب ک شهید شو اوم کامیاب قلت وتوایا دی کافر وتا منافقان وتا چه دا به مسلمانان بلارشي او په ميدان جنگ کې به قتل شي نو يال كانو شمنګه قتل شنو مو خو ناكامياب نشو شهیدان شو شهیدان ولله کوم مقام ور کوي هل تر بسو بنا تاسو انتظار نکوي په مونګه الا اهدل حسنيين مگر د يودا د دوو خو دو شئی ندیش آغا خری هم خدا شهادت فی سبیل اللہم خری یو دا او یو دا دیش والحرب و سجال او دا جنگ شوی دا وار پا واری سجال جمع دا سجل, سجل دا بورکی تا وی وار پا نن بتا تا فتح می لوشی سباب دی دشمن تا فتح بابا د رکی مسلمانانو ته الله فتح ورکړه او یا کسانه گرفتار کړه وی شهید دغه کړه قتل کړه په په وخت کې بیا کافیرته مو کړاله ها حد ده یحییٰ بن کلخد ده سلیقه کړه حد ده بن یونس غنیمت هابم غنو بدل ابن عبد الله ان عبد الله ماس الاخبر ان سفیان بن مطلب د دې چې مجاهد وته په میداني جنگ کې شیکاستورسه د دې بغم نه کړي دا د اعلان نظام دی او دا امتحان دی انا ابا سفیان ابن حرب چې ابو سفیان ابن حرب اخبره اغه خبر ورکړی دی عبد الله بن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سله هودیبه نه پس کافر او ته چې د خطون له لګل ناوته د دین ورکاو نو یو خاطئ له ګد روم بچا ته هېره خلتا او په داغه وخت هره قل بادشاہ په دوره شانترا غلېو چې دا خط به تمیلاو شو په دې ډېلو یا او دی خپل کسانو ته وی چې عرب خو به دل ته راغلي ني دماکی خو بدل ته سوګد شانترا غليني چې وه کتل ابو سفيان وای په منګ الاس کې خو شراشه بادشاہ سې بم واري وای چې راډيو چکی ناس تو ته وې پټ تاسو کې پنساب کې دی پیغمبر ته څو ډیر نیس دی نو ابو سفیان وې ما و ته وې زم نو زې ځان ته مخه تکینم د بخاري سر کې تاسو دا نور ملګری زما شاته کېنول د نور ملګرو ته وې زدا د ابو سفیان نه دی اوسو خبره ته پوس کوم خو دا, را دا رو غیراته وې نو تاسو ته دروشن وای نو ته پوسونه تکای کوي کوي کوي کوي یاو دې داتا پوسکې چې تاسو به سره جنگ کړئ دې وای او وای جنگ امسنګو وای جنگم داسې او چې کله دوی ته وملو شوېد او کله مونږ ته وملو شوېد دایز هغه نو دی وتسوی دا د دا داهر خپل بادشاہ وای ان نه چې هرقل ادروم بچو علاله وی وی ابو سفیان ته چې الته سوالته کاټانه ما وښي ته پوسوک چې ته فکان قتالکم چې څنګه دې ستاسو جنگ ی یوهوده ده سره چې جنگ مو سره کړې د نو دا جنگ څنګه دی وسا ان ته نوتارته وی ابو سفیانا چې ان الحرب سي جال چې جنگ کې دا ور دی کله منګه وહી کړه منګه ووه ودول یوما نارا ودول او نمبر په نمبر دی وکذالک الرسولو او دک کس پیغمبرانی کله نه کړه لا پیغمبر ته فتحه ورکی چې د خوان ورته نه لیکن کله نه کړه لا پیغمبر ته شکس ول ورکی د دې دफारشه امتحانوش اوندا قران کې پیغمبران ټوبتاله دو امتحان کیږي خیر ده امتحان خو راځي راځي لکه څنګه چې په وخت کې په مسلمانانو امتحان راغی او بیا خيري انجام سي ثم تكون بیا دي لهم الاقيادات د لپاره اخري انجام د کامیابی رحيم